Oh. Fredas frånallan, morgon till talkshow med Janne Hornbom, Johanna Lind och FN ja, god morgon Fredas med mig Janne Hornbom. Hoppas att ni mår bra. Fredag, april. Vad vill du dansa? escuchas el brunch del viernes What? Du lyssnar på fredagsfralla. Vad ja, gör du? Och jag blev ju helt perplex för dagens gäst cyklade in i studion. Jag måste snabbt ha ett riktigt så snack med Bosse så småningom. För Bodnodin är redan här, men vi håller honom lite på halster för vi ska ju först och främst konstatera att idag har Ulf Namsta, Ulf det heter min storebror faktiskt och Ulva har dessutom Namsta. Ulf och Ulva och vet ni, bägger de där namnen tror jag utan att på något sätt ha tagit gjort någon form av efterforskning är härstammar ifrån ordet var ulv på något sätt Så att, så att eh, ligger du i sängen där Och så vrider du på huvudet Och så tittar du på din ulva Eller på din uffe Så eh, har du en varg i Ja, det kanske kan vara någonting att tänka på De flesta önskar väl i för sig En tiger i sängen Men det är nog helt annat Why would I want to fly beyond the last red? I talk into your voice, only hearing noise. Oh, it's not enough. All of the nights I spend drowning my days, crammed, tend, wasting me away. Everything has changed now that I found us, and it feels like. Could you slow down el del viernes. Du lyssnar på fredagsprallan. Ja, det gör det. Tjena Bosse. Hej, kul att se dig. Tjena, tjena. Du, kul att vara här. Um, ja, vilket trevligt samtal vi hade nu här under musiken. <laughs> pratar om döden, döden, döden. Det tycker jag är så roligt. Astrid Lindgren... Hon, hon berättade, för det var ju när hon var ute och gick på stan när hon var gammal. Nu är ju inte vi gamla, bussar. du och jag, vi är, ju, vi, är ju, vi är ju prime på något sätt. Liksom, va? Men, men Astrid Inger att på slutet när hon, när hon gick på stan, så där det på slutet att hon var äldre gick på stan, och så träffar hon någon, någon väninna och så då sa hon, har du hört att ha oh, har du hört att hon, oh, oh, och du och du och till slut så blev hon så trött på det, så hon bestämde det med sina väninnor, att när vi träffas, då säger vi döden, döden, döden <laughs> Och sen pratar vi om livet, livet, livet istället Hon <laughs> är orolig den där tantan. Ja. Astrid Lindgren Ja men Bosse du, vad Vi ska prata lite cykel Vi ska prata lite motion, vi ska prata lite trås. Vi ska prata om Vad fan gör man när knäna inte fungerar längre Eller, eller hur, hur ska man liksom hålla igång det Och mm. håller man igång det <laughs> Lite sånt tänkte jag att vi skulle prata om Funkar det för dig Ja, men det blir kanon. Ja, mm. men du, först ska vi också... Idag, det, vi, vi firar ju temadagarna här också. Och idag är det, Idag är det en ganska viktig temadag. Idag är det internationella Parkinsondagen. Parkinson är ju en jävla sjukdom. Det är ju en neurologisk sjukdom som har med, har med dopaminet att göra, tror jag. Och, och det man känner igen det på är ju liksom skakningarna, egentligen. Det är väl där det börjar. Eh, och sen kan man säga att eh, det är ju den som har gett Parkinson ett ansikte. Det är ju han tillbaka till framtiden. Oh, Fox. Mm. Eh, Jamie, heter Michael J. Fox heter han. Jamie Fox är någon mm. annan artist. <laughs> Men Michael J. Fox. Och, och, han har ju verkligen. Han fick det ju också väldigt, väldigt tidigt. Uh, och jag, jag tänkte bara, jag tänkte såhär, men händer det någonting, på, händer det någonting på, på forskningsområdet då? Ja, det gör det ju faktiskt. Och det är det som är så himla fränt. Alltså. Alltså, uh, för, för det har ju varit där. vad fasiken ska man hitta på? Men då, då hittar jag här att man, stamcellsterapi finns det lovande resultat just härifrån Sverige? Forskare vid Lunds universitet har genomfört en banbrytande studie där dopaminproducerande stamceller transplanteras till patienter med Parkinsons sjukdom. De första fem patienterna har genomgått behandlingen och uppvisar positiva resultat inklusive förbättrade motoriska funktioner och återvunnen förmåga att känna till exempel doftar. Och jag vet, jag såg ett program eller om det var ett nyhetsinslag där det var en kille som till och med hade börjat spela golf igen eller om det var, om det var badminton. Nej, det var någon golf tror jag. Vad heter det där när man jagar en liten boll? ja det är golf va? <här> <här> jag vet inte. Ja. Och sen, sen har en internationell forskargrupp ledd av Johan Jakobsson vid Lunds universitet har tilldelats ett anslag på 52 miljoner kronor för att undersöka hur transposoner, ofta kallade hoppande gener, kan bidra till, till eh, neuroinflammation och utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Så lite grundforskning där också. Och sen kan man nu ställa tiddiagnos. Forskare vid Karolinska institutet, har ni det igen, Sverige är världsledande. Har identifierat förändringar i hjärnkällor som kallas, det är så jävla mycket svåra ord, så om ni antecknar så, så ska jag bokstavera här, astrocyter, vilket kan spela en betydande roll i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Jag tycker att allt sånt här som har med forskning och framställning att göra, det, det är sånt som vi lyfter fram lite för lite i de här dagarna när vi pratar om granater och, och bomber istället. Alltså det finns så mycket duktiga människor. Och dessutom så internationella forskare, de har utvecklat en AI-modell. Vet du vad AI är, Bosse? Kan du beskriva, om jag lutar mig tillbaka kan du med några meningar beskriva AI är för någonting? Aha. Ja, det är jättebra. Fixar allt. Ja, det, ja, det verkar ju så. Men artificiell intelligens är ju det går ett jättebra program nu som började i måndags. Som mm. man kan titta på SVT Play. Som vet, Anders Hansen Hans, Hansen, han, han läkaren Han håller på och utforskar AI Och det var helt corny Det var liksom en tjej som, som hade ett förhållande Med en AI Ja, då <laughs> Titta på det, det är intressant Den där är jätteintressant Och så får han ganska djupa samtal med en psykolog Vad det här kommer att innebära för oss Eller vad, vad det redan innebär för oss Nu var vi tillbaka till det De har, då, Det finns ju baksidor av allting Eller myntar två sidor men de har utvecklat en AI-modell som kan förutsäga Parkinsons sjukdom med 90 procents noggrannhet genom att analysera data från röstgång, fingertryckningar och demografi. Och dessutom då så finns det nya läkemedel. Det finns ett nytt läkemedel som heter tavapadon som har visat positiva resultat i fas 3-studier. Fas 3-studier, det tror jag är. Det är liksom det. Är, Innan man liksom kan få det godkänt i den sista typen av fas. Så, att, så att, det är den internationella parkinsondagen dagen och, och vi kan konstatera att det är en jävligt sjukdom. Men vi kan också konstatera att det pågår spännande forskning. Inte minst här i Sverige. Sverige. Oh. Alltså när man har pratat om en sån tung sak så får man välja ska man spela Bruce Springsteen eller Ronnie och Ragge. Jag spelar Ronny och Rag. Vi är snart tillbaka. Ha la, la antralalala, antralala, antralalala, antralala, antralalala, antralalala, antralalala. Du lyssnar på Fredagsfralan. Det gör du. Det här är morgontid i Radio när Det är som bäst. Det här är, det här är frukostfrallan, det här är, det här är kruskan i din fil. Det här är, det här är kanske A-filen ja, själv. Och mitt där på ett litet hallon. Men, men Bosse, varför cyklade du in i studion för att berätta? Ja men det är ju lite inne och nu, när våren kommer och fåglarna kvittrar och solen lyser, ja men då är ju cykel perfekt. Ja och, och, och cykel har ju verkligen blivit jättepoppis igen, eller? Ja Jajamän, eh, sen var det väl, det, det blev väl lite hack i maskineriet då när pandemin var. Ja precis, ja. För det var ju verkligen på uppgång då 2019 typ ja. eh, så. Men är du, är, du, är du inblandad i sommen runt? Vilken dum fråga. Ja, jo, men jag är ju tävlingsledare i Ja, också. just det. Ja. <laughs> Och då ska vi ska vi bara sätta datumet först. Sommen runt i år 2025 går 24 maj. Och för er som inte av någon helt oförklarlig anledning inte vet vad sommen runt är för någonting, vad är sommen runt? Eh, historien var ju att Vättenrundan startade 66. Och sen var det friluftsfemjandet i Tranås Där bland annat Bo Ode och Olle Samuelsson var inblandade Och då hade Bo Ode förslaget på en bra safton där i Elmås, att Ja men vi har ju en sjö också Skulle ja, vi inte kunna det. ha ett cykellopp ja. runt det? Så att, oh, det var en riktig idésprutare ja. Ja, men ja. så 1967 var första loppet Ja, okej. Okay. så. så pass. Året är 57:e loppet går i år. Du vet. Och du har cyklat alla? <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Men, men, men och, och det var precis som du sa, 2019. Det var det ett rekordår? Eller, eller ja, någonstans där? Ja, då var det väl 1460 annars. Ja, jätte. Alltså det var en fantastisk ökning. Ja, ja. Nästan dubblering mot åren innan. Va? Ja. Men sen kom pandemin, denna färrbannade pandemin ja. som har ställt till det både till höger och vänster. Ja. Så att äh, det började ju bra med anmälningen den våren. Sen ja. var du pandemin så vi fick ställa in då. Ja just det. Och skicka tillbaka anmälningsavgifter ja. till folk. Så. Blev det något 2021? Eller valde man att ställa in då också eller? Vi ställde in två år. Ja, Okej okay, så det var 2020 och 2021 ja. så. Ja. Men i år är det dags igen. Ja, ja. Och, och vad sa vi för datum nu då? 24 maj. 24 maj ja. Mm. Vad blir för väder? Det blir som vanligt solt. Ja, medvind, medvind ja. hela varvet. Ja, hela varvet. <laughs> ja det är bra. Ja. Ja. Eh, men, men där finns det, ju, det finns ju lite varianter va? Det finns två sträckor eller, eller från ja. uh, Ursprungligen är det ju sommar runt och Torpen runt kan man Ja säga. Ja. Uh, sen hade vi en idé då när där det började gå neråt i, <går> i anmälningar. Ja. Eller rättare sagt var det Trafikverket som satte lite käppar i hjulet. Att vi fick inte cykla mellan sommensamhälle samhälle och Boksan. ja okej. Okay. Och då var alltså det... Alltså på 32-an ja, ja, då? då gå över tre hörna och runt. Ja. Och då blev det två mil längre. Ja, just det. Och då blev det... Säga, i den långa rundan har nog inte så stor betydelse. För de orkar ju ja. dubbelt så långt de ja, ska vara. Ja, ja, de som cyklar då sju och halv mil över torpen då tyckte vi att en vanlig eh, kanske det är lite väl långt. Ja. Så då gjorde vi en kortare en slinga över ja eh, Trehörna, Mossebo och Zommen samman och tillbaka till ja, Okej. Okay. Och, och sen har vi försökt att marknadsföra den som en personalaktivitet till företag men ja. det har inte riktigt slagit Nej. väl ut. Nej. Men hur, hur, hur ser det ut i år då? Alltså Uh, ja, efter pandemin så är det ju, uh, uh, ja, det som är mesta uh, uh. så här år. Det, uh. det är, ungefär 180-200 som man idag Okej. Okay. Ja mm. uh, men det ser bra. Och, uh. och, och, och där kan man då välja mellan två? Tre. Tre. Alltså tre kan man välja mellan. Mm. Och, och då, då pratar vi, vad pratar vi om för distanser då? då? Uh, det är ju 12,5 9,5 nej 14 och halv eh, 9 och en halv och Låter ju långt alltså. <laughs> ja, 4 och halv fixar en elcykel. Ja, ah, ah, för, för, för det får man använda eller hur ja. Ja. Elcykel. Ja, ah, men det är ju bra för det är ju, elcykel har ju varit verkligen en revolution. Jag ser ju, jag ser ju verkligen vad elcykeln har betytt. Jag bor ju på Bysta. Så det kommer ju lite cyklister då och då. Mm. Och nu, sen elcykeln, alltså, ja, det, det, det kanske är kanske tio år, eller åtminstone. Det, faktiskt, pandemin var det nog många som skaffade elcykel, tror jag. Mm. För att liksom, och, det, och det är så kul att se, för att nu har, hur ska jag uttrycka det här för, utan att göra mig oförtjänt. Nu har formen formen på cyklisterna har förändrats. Förut var de sådana, hade de hade bra S-värden i sin kropp, om man säger så. Men nu kan det komma riktiga. Eh, Bättre isterbukar Trampande liksom va? Men, men det tror jag är batteriet som, som, som hjälper till Ja det tror jag Och sen är det ju eh, Att jag inte har cyklat Mer om säg, när man ska till ett möte Eller ja. något sånt Det har ju varit att man Vill ju inte komma fram lite svettig Och, Nej, precis. och, träd, Nej. och då, då är ju elcykel perfekt oh. eh. ja, Fan vet jag om inte Jag skulle komma fram svettig ändå alltså. Ja det, det, ja. ja men det håller jag med om mm. det, För det är, det, som är, det är ju det som är baltet Annars skulle man ju cykla mycket, mycket, mycket mer Men ja. det är inte så kul att komma och lukta, lukta brotta <laughs> Bara för att man och det, och det där är ju lite från till person till person mm. eh, En del svettas ju aldrig och, och, och, och jag behöver bara tänka på Att nu ska jag inte svettas så svettas jag liksom mm. Men du eh, Ja men vad kul alltså det, det, är ju, det är ju verkligen, det är ju verkligen en, en hit Zoomen runt Alltså det måste man ju säga som har hållit i, i. Jag undrar om de tänkte trodde det där runt i på 60-talet att det här kanske kommer att hållas fast. Ja. Ja, det är ju frågan. Och det har ju ändrat lite. Det var ju frilufämnare först som sagt, ja. och sen börjar det bli så stort så de orkar inte med det. Och då frågar de omjetering ja. och då samgerar man några år och sen. Ja, efter ett tag så lade jag ner och då blev det bara ja. Taif. Ehm, och sen nu är det ju Soltron och Det är jag, jag funderar på det där. Alltså. Det, måste vi, det ska vi nog fan ha ett program om, om just friluftsfrämjandet. De är ju, jag tror att de är fortfarande ganska stora i, i Mullsjö. Ja, ja, alltså, över landet. De är landet, jättestora. Ja. Men, men sen att de bara liksom. Men, men det är klart att jag vet inte det. Att de har försvunnit på många platser. De, de är inte lika dominerande längre eller? Nu ska man passa sig så att jag inte säger för mycket. Jag vet liksom. att Jönköping är jättestora. De har ju en bred verksamhet. Ja. Och har väldigt mycket integration och få om man säger. Ja. Uh, nysvenskar för att komma ut i naturen Ja, precis. så de ah, har okay. olika på ja, projekt ja, ja, också okay. ja vad kul uh, ja. Så att, uh, nej men de är aktiva ja. du vad heter det, vi ska spela lite musik men, men, men både du och jag tycker ju om att springa eller hur det har varit mitt liv jag, jag, jag, jag, jag, jag luftar ju men du, du, du springer ju verkligen, alltså, oavsett om det liksom är bara spring spring eller, eller orienteringsspring men vi ska prata lite om hur, hur cykeln kan komma in där också Uh, vi lirar lite Bill Joel. Uh, han spelar, man spelar för lite Bill Joel nu för tiden. Det, därför spelar, har jag spelat honom nu flera gånger. Fast han har många olika låtar Så det här, Den här har jag inte spelat förut, tror jag inte. Nu det. Ja. Det är det så på fredagsfralen. Bosenodin är gäst i studion. Och här är Bill Joel på en cykel. Nej, det vet jag inte förresten. You're so ambitious for a juvenile But then if you're so smart Tell me why are you still so afraid mm. Where's the fire, what's the hurry about You better cool it off before you burn it out You got so much to do And only so many hours in a day hey, hey. Truth is told that you can get Gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize be in a for you? When will you realize? Be in a Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan med Eko. så Fredagsfrallan med Jan Holmbom. Bo Nordin. Bo Nordin i studion. Eh, åtminstone två eller hur Bosse? Man måste liksom lägga på. Och, och Okej, okay, ja, du, du är ju, vad heter det, tävlingsledare för, för, ja, ja, för Zoomen runt. Vi ska prata lite om varför en löpare börjar cykla. Men, men innan dess då, så, så tänkte jag, när du ändå är här, kan du inte berätta lite om, om den här enormt spännande internationella tävlingen 10 Mila som kommer till Tranos nästa år va? Berätta, stäm, stäm. vad är det för någonting? Berätta. Ja, andra 3 tredje maj eh, nästa år i Brestorp så kommer det upp mot 10 000 orienterare. Det är i eh, alla fall 3, 3 000 i herreliten. eliten, det är alla landslagslöpare du kan hitta. Eh, det är ungefär 1500 damlöpare. Eh, ungefär 1500 ungdomar. Som springer stafett. Eh, herrkavel eh, kallar man ju, kavel kallar man okay. ju orientering. Han okay. har ju med sig ett budskap ja, där han startar ja, det, och ja. sen sista mannen skulle ja. läsa upp det där då. Inte brökavel. Ja, och det, kavel. den tävlingen startade på 40-talet. Eh, ursprungligen så var det 10 sträckor och en mil varje och man sprang från A och till B som var 10 mil bort. Okay. Eh, men nu är det ju mycket tv-sändningar och grejer. Det kommer vara 25 Uh, man i ett produktionsteam uh, Och sänder tv Aha, okay. uh, Bland annat Och då är man ju på en plats Men man, man springer fortfarande 10 sträckor för herrarna uh, Och totalt sett så är det ungefär 10 men okay. Och merparten av de uh, Sträckorna är på natten Jaha för att, så att, varför då? Är det, är det nattorientering alltså? Det... Ja, ursprungligen startade man i skymning och så sprang man hela natten och gick i mål på morgonen då. Ja, okej. Okay. I maj är det ju inte Jätteljust på natten, eller? Ja, kanske. Ja, Ljus framåt ja, ja, tio och sådär. Ja, så. ja, ja. okej. Okay. Men i alla fall så är det en klassiker och den långa natten, den är 16 km, fågelvägen. Vad ah, okay, är de ah. tuffaste Av de tuffaste springer där då ah, <laughs> Så att äh, Det kommer att vara mycket media om Och ah. äh, Det är ju nu i år är det Finnspång 3-4 maj Därefter tar vi över Loggan och hemsidor Och ah, allting ah, okay, ja, ah, okay, Så att okay. kommun kan marknadsföra Så det är liksom en stafett kan man säga Ja liksom, ah, det, det. Det, det Men du <laughs> jag, om någon hade sagt till mig För jag har för tio år sedan sagt så här. Orientering. Det är en jäkla bra tv-sport. Då hade man ju tänkt du är du försöksutskriven eller. Mm. Men det är riktigt spännande faktiskt. Ja, ja. När man Jag... ser här kartbilderna och liksom, ja. tror. Plupp. Om den här utvecklingen med teknisk utrustning och GPS-tracking och, GPS yeah. och allt sånt Så kommer det vara en, en nytt skidskytte på tv Ja, eller hur? Yeah. Alltså för det, det är verkligen det, det, Och så ser man Nej men nej nej nej springer inte Och man ser passa ja. Och vad händer nu? GPS-trackingen far iväg <onsieur comidaÜNDNISpacedpaced> liksom Aa. från de andra <peninsula> ja. Jag, <flute> ja, vad händer? Ja. Liksom. Ja. Ja. Ja. ja Superintressant ja, det var, Men det var, det var en parentes en Stor parentes, vad kul, grattis ja. Ja, tack. Jättemycket arbete vilka, vilka är som är arrangörsgrupp här ja. I Tranås ja Det är 12 orienteringsklubbar På Höglandet okay. Men sen behöver vi hjälp av lokala Idrottsföreningar också ja. Det går åt ungefär 500 funktionärer Åh oh, herregud Och ska väl göra ungefär 4,5 tusen dagsverken ja okej okay. Ja, du vet. Så att det är mycket så. Man räknar med eh, i turist eh, ekonomisk effekt ja, eh, ja. ungefär 12 miljoner. Ja, eh, och arrangemanget omsätter åtta. Så totalt ungefär 20 miljoner. Eh, Främt. Var ska de bo allihopa då? Det är ju frågan. Ja. Eh, men man kan nog göra lite kuler på hur man ja, ut ja, ja, ja, ja, och det ut sitt hus. Eller kanske få ett antal tusen. Och, och, och så bor man själv i samma stugan Ja, och just det. Smål. Men annars är det ju hårt underlag i gympasalar och skolsalar. Ja, ja, det är mycket sånt. Alla hotell, är väl mer eller mindre, fullbokade Ja Och så planerar du in en romantisk weekend i Turkiet. Jag ska inte gifta sedan. <laughs> liksom. Nej, nej. Ja. nej men det är ju viktig. viktig information. Ja. Mm. Ja, eh, orientering. Ja, men det orientering älskar ju du. Mm. Eller hur? Ja, det var ju Vad är det roligaste? Kartan eller löpningen? Ja, men det är ju kombinationen. Ja, är ett tråkigt ja. svar. Ja. Men det är klart, de bästa orienterarna de gör ju mejlen på 28 eller något. Ja, men det, de är alltså, inte ju inte dåliga att springa. Liksom. Nej, och det är ju, då är det ju inte liksom asfalt eller kolstubbana. Ja. verkligen. Ja. Ja, det är imponerande. Det, det, det. Vi, vi har ju varit, Vår familj har ju varit några gånger på de här träningsdagarna. Ja, just Nej, det. det är superkul. Det är, skatt, det är skattjakt på något sätt. Och även ja. vår yngsta Malin hon älskar det. Och sagt så så därför får man inte vara när man är i skogen <laughs> och det är tävling. Man får, får inte tala om att man har hittat kontroll. Ja. Men just de där tränings... Nej, och sen är det ju... Samma tävling i samma gäng så är det ju typ 8-åringar och, ja. och 85-åringar. Ja, det är fratt. Det var ju inte i bokhåll nu i veckan. Ja, just det. 120 ja. pers ja. pensionärer. Ja. Äh, och och alla överlevde, bara det. Ja, jag tror det. <laughs> ja, det, bara det <laughs> ja, ja. Du hörde, det där var ju en liten, det där var en liten rolig utflykt vi gjorde där. Vi ska snart komma tillbaka och prata om, om det vi, ska, den prata vi om. ska prata om. Men vi har oceaner av tid. Jag vet inte ens vad klockan är. Vad är hon egentligen? Jag måste titta lite snabbt. Gud, vi har gått ja, om tid på sig. Du behöver inte vara ett orolig. Är du orolig? Nej, nej, nej. Nej, nej, aldrig. Nej, det är bra. <laughs> här kör vi lite musik här. Every night I've been crying, I can't fall asleep. Lin in the bed in my diamonds. I still wear my ring. Can't even picture nobody else. I'm in too much pain. till The så, du på Fredagsfrallan. Fredagsfrallan. Hej på er. Nu är vi tillbaka igen. Det där var ju lite R&B på morgonen. Det var ju lite skönt. man. Vi dansar lite sådär. Ja, men nu har du klivit av cykeln och satt dig ner i varje fall, Bosse. Det var bra. För, för, men, men det är ju så här. Det är ju så här att, att när man gillar att röra på sig och det gör vi ju bägge två. Ja? Mm. Och du fruktansvärt mycket att röra på sig. Och springa. Jag älskar att springa. Ja. Eller löpa. Eller vänna eller, eller vad man säger för någonting. Och det har ju mycket att rensa, för att rensa huvudet. Ja, alltså jag, det, för jag upptäckte ju löpningen när jag slutade röka. På allvar. För När jag rökte så rökte jag mycket. Och, och, och det som var bra det var att man satt och programmerade och så körde man fast och så gick man, tog man en cigarett och så, ja just det liksom, man, man rensade huvudet och man, man, man hittade lösningar och, och så och, och det där saknade jag jättemycket när jag slutade röka, för jag fick aldrig de där det var inte så bara gå ut och ställa det <tv 1400> kändes ju bara deprimerande Men, och, då, och då började jag ju löpa, eller springa och då upptäckte jag ganska fort fan vilket bra sätt att blåsa ut huvudet mm. och fylla på med ny energi och nya tankar och nya idéer löpningen är verkligen det, det, är både kontemplativ, alltså det finns ett lugn i löpningen, men det finns också en, en, en, en oerhört energiboost. Och då pratar jag inte liksom om armrörelser och benrörelser för det är liksom, efter ett tag så blir det ja, det, det, det är liksom det som får igång apparaten eller, eller maskinen på något sätt. Ja, det är lite meditativt. Ja, det, ja, men det är ju verkligen det alltså. Och jag har ju aldrig sprungit med musik eller något sånt där. För det finns ju de som tycker att det är så jobbigt att höra sin egen... Eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag tycker att det bara är bara liksom ljudupplevelsen mm. när man är ute och springer i naturen. Det är ju fantastiskt. Men, men så är det så där. Med gubbar. Och gummor också för den delen. att rätt vad det är så börjar ju liksom delar av verktyget höra av sig och säga, hör du, jag tror att jag har lite problem här. Och för mig var det ju knäna som sa ifrån. Det var det för dig också. vara Ja, det var det. Och det, det var ju liksom så när, när det börjar bli. Mer ont än kul För, för det, var, det var ju mm. inte där Så att man tänkte Oj nu ska jag ta det lite lugnt här med, med, med knäna Utan då köpte man ju någonting Som man lindar runt knät mm. Så det funkar ju det ett mm. Och sen inte det funkar så, så då tog man ju lite i pren. Funkar ju det och, och sen inte det funkar Då tygde man sig till lite sådana sprutor i knät mm. Och då var ju, det var ju så att man blev nästan Wow <laughs> så här är det. Men när det liksom, man går och tätt Mellan sprutorna då inser man att Löpning är... Ja. är det ju, ja, när man får ont i knäna och där, så går man till rehab och så, ja. Ja. så är de lite ja, men du får inse din begränsning. Du är ju inte helt ung ja. längre. Nej. Och den vill man ju inte höra för jag har ju varit det, hela ens liv. man liksom. ja. Äm... var en läkare som sa till mig Du, med de där knäna så ska du inte springa någon mer. Nej. Stek, Exakt, brinner. tack för det. Ja, tack, till... Ja. Ja, men, och då men, får man ju rådet Ja Cykla borde du göra Och när jag hörde det första gången så tänkte jag Eller hur Hur kul är det på en skala mm. Nej, men, för, men jag Jag har jag, ju ägt en cykel mm. Men alltså jag, jag har inte sett någon glädje Att cykla Nej och jag Jaha tänkte jag Jag ska cykla då eh, Och stärka upp benen ja. och, Så jag kanske kan börja springa Ja igen. just det så jag köpte räsecykel och jag köpte mountainbike. Ja, cykelcykel är det hela idag. Ja. Ja. <laughs> för jag tänkte, sprang gjorde jag ju nästan varje dag innan. Ja. Och då tänkte ja. jag, men det ska väl göra med cykeln. Med ja. Men mm, jag, jag har inte samma känsla ja. riktigt när jag cyklar. Men jag, jag cyklar ju för rehab. Men jag cyklar ja. kanske inte riktigt som jag ja, det sprang inte, innan. Nej, det. Ja. Att, att jag gjorde det för av ren lusta. Ja. Ja, men så, jag, jag var ju precis som du alltså så har jag sagt ja men jag jag men jag jag väl en jag skaffa väl en en, en ja, räser tänker jag det, det, det, det. ska jag köpa sån här lyxiga kläder också då tänker jag. Nej där går det ändå gränsa liksom. Fast det där det tror att man ska bli i Italien. De kommer på sina små räsesyklar vet du, och de är ju stora som som sämlor gubbarna som men de jädrar vet du. Mm. Och och nej äh, men så, så men men jag har faktiskt jag faktiskt tycker att det är rätt roligt. Alltså jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag köpte, en, jag köpte en, en jättebillig mountainbike. Jag, jag, jag, jag, jag, jag la ut på sociala medier att det är någon som har och Jag fick massa tips. De ville sälja sina begagnade. Mm. Men du vet, jag höll ju för fan på att trilla av stolen. Ja, ja. Jag, jag tänkte så nå Några tusen lappar kostar väl en sån där bike? Du vet det kom ju såhär, ja du, du kan få köpa min den här. Den är, den är ju begagnad och så. Såhär, liksom, såhär. Men, men, men äh, 25 000 så... så. Mm. 25 000? Blir delägare i mm. din familj då? Eller... Det, det är en enorma priser ja. på cyklarna. Alltså. Men, men det, så är det ju är med alla grejer nu för tiden. Ja. Eh, typ som zoom runt som man förr åkte på sin arbetspendlarcykel ja. och eh, tränings. Eh, ja. Jag menar det är ju många där som har cykel för ja. hundratusen eh, och sådär. Och så och Det blir så extremt allting. Ja. Eh, men för motions skull då kan man ju ha vad som helst. Ja. Liksom. Nu har jag ju liksom en fiende, och det är ju, det är ju eh, skogsbolagen och deras betong. Eh, eller vad heter det? Vad heter det sprängsten. Ja, ja. Den, när de ska ut med sina 60 tonare Så de vägarna får man ju. När man upptäckte dem så vet man ju ja, men där ska jag inte cykla nästa gång. Liksom, för det, är ju... det är ju likadant när det är underhåll på oljegrus. Ja. Man, man bara. Ja, lägger ut lite ja. olja och sen är det ju fan sylvast. Ja. Så det, det har ju varit lite så här förra året så började de göra det på tre sträckor så jag fick ju dem till att åka ut och sopa men det var många punkteringar. Ja, ja det är lite synd. Det är lite synd. Men, men, men, men, men då ska vi då konstatera cykel att har du problem med knäna? För det är ju det, är ju, det är ju, vi pratar ju om det också när man slutar springa. Så slutar man inte nej, nej. Nej. ju inte äta Eller hur För det är ju faktiskt så Man, man bränner ju rätt mycket när man, när man är ute och springer i stort sett varje dag mm. och, Men, men, men man, suget finns ju kvar fortfarande ja. och, och, och det blir ju liksom Ännu mera lök på laxen mm. blir det, jag menar, Lägger man på såna kilo till ja. Och så säger knäna man håller du på med ja. <laughs> så, så här ska det inte vara så, men, men, men faktum är då va? Att Cykling, det är skonsamt vid artros. För det ger liksom låg belastning på lederna och du bygger upp styrka i benen framförallt i, i lårmuskulaturen och det hjälper dig. Och sen är det ju så att har du artros, då ska du röra dig. Du ska, för det blir bara värre om du inte rör dig. Och, och och du kan ju med, med cykel så kan du ju styra intensiteten. Du kan ju känna av din kropp. Det är svårare på en löparunda att känna så här: Faskigt nu är det. Ja, det är klart att man kan bara gå. Mm. Men, det, men faktum var på slutet, när det var som värst för mig, då, då gjorde det ju ont att gå också. Mm. Liksom. Så att det var, men, men, men, men det man ska tänka på då. Vad ska man tänka på när man, när man har. När man har artros och ska bara cykla. Ja, det finns, finns några, några tips som är riktigt bra. Du ska ha rätt sadelhöjd och det här är väldigt viktigt. Saden ska vara tillräckligt hög så att knäleden aldrig är helt böjd när pedalen är överst. Det där är, det är, man slarvar ju lite med det där ibland. Jag, jag tänkte att det där har jag gjort jag insåg att jag satt ju alldeles för lågt liksom. Verkligen. Eh, och sen mjukväxling. Det har jag inte riktigt fått. Jag har ju har 24 växlar tror jag, och sånt där. Ja. Och, och ja, åtminstone så hoppar kedjan en gång per runda, liksom. När jag gör någon främväxling där du inte inne med, liksom. Så det, det där är en så, så använd lätta växlar. Särskilt i uppförsbacke Det, är, det låter ju helt korkat. Varför ska jag använda svåra växlar eller tunga växlar? Eh, Står du upp när du cyklar någon gång? Ja, jag har ju lite problem med mina, om säger sittben. Så att jag blir lite trött där. så att hitta rätt sården också tror jag är jätteviktigt för den passar bra. Men vad har du då? Har du har sån här skyddgrej eller? Ja, jag har ju sån här lyckra med. Ja, men sån här instopp i O-umpan också så. funkar det då? Ja, så det tycker jag. Ja. Men jag är där hård i, i bak. <laughs> <laughs> det där får vi klippa bort. Nej just det, var ju live det här. Förlåt ja, också. Okay. Och sen står det också så här: Värm upp långsamt. Starta varje men det är ju som en löpningen Starta varje pass med, med, med, lite, med, lite, med lite några lugna minuter så lederna hinner vänja sig. Och sen står det så här, och det köper jag inte riktigt, men, men... Det är, ju, det, det är ju verkligen du ska undvika långa pass och ja, men tittar man om man tittar på en cykelreaplan så är det ju du ska cykla 15 minuter eller något sånt där, mm. de första veckorna och sen gå över mm. men, men den stora grejen med cykla tycker jag är jämfört med löpningen man har, man har ju sprungit runt omkring hemma rätt, rätt mycket så det roliga med cykeln är att jag når ju längre nu mm. på liksom samma tidsenhet så det, det tycker jag är jätteroligt och det tror jag är viktigt att man eh, alternerar under. Ja. Och, och i början tror jag det är viktigt att hitta en kompis. Man behöver kanske inte gå med i cykelklubben. Nej. Det första man gör eh, för att få kompisar. Men, men sen när man har kommit ett steg till. Då tror jag det är skitviktigt ja. att va, vara med i ett cykelgäng. Och åka till Värdestad och fika och, och lite så. Ja men det tror jag också. Och framförallt så är det så här att om du cyklar ensam om du ut och cyklar ensam alltså självklart, det, finns, det behöver man inte ens nämna men, men självklart ska du ha en jävligt bra hjälm på det. Mm. Och du ska se till att du har en inte bara att du har en jävligt bra hjälm utan att du har en rätt på huvudet också. Mm. Eh, och är, cyklar du ensam skriv en lapp eller dra ett mäst till någon du känner innan du drar iväg. Idag har jag tänkt att cykla den här rundan. För rätt vad det är speciellt om man kör MTB så, så rätt vad det är så står man på börat. Ja, och mm. då, då, då är det bra att någon vet ungefär i vilket härad missing people ska leta efter mm. det. Jag på att det är nog så viktigt. Men du, stenboxturen, har du hört talas om det? Ja, ja, Har du kört den? Nej. Nej. Det, det, är ju, det, var ju, det var ju premiär förra året. Jag tror det var allra första gången. Och det, det som är roligt med Stenboksturen vi ska prata mer om ja, det. Men det har nog varit innan också. Det är ett samarbete mellan två föreningar mm. i två olika kommuner. Det är ju faktiskt ganska spännande. Mm. Eh, Mjölbysykelklubb och eh, Skidklubben eh, Boksam Ekeby Skidklubb tror jag det heter. Något sånt där. Mm. Eh, och den, den går ju av stoppen i september. Och där finns det ju där runder, eller finns det ju uh, lite lopar tror jag de kallar dem för. Mm. Och de loparna finns, finns, finns ju, kartbeskrivna de finns ju också. Mm. Och så är det ju i Tranås också. Tranås är ju verkligen en cykelkommun. Mm. Så att så, ja men sen nu säger jag men nej, gud vad trevligt. Vilket trevligt samtal jag nu och Bosse har sig de. Mm. Va, va, nu vill jag ut och cykla. Var ska var ska de cykla någonstans nu om de bor i Tranås då Bosse? Ja, men, eh, om det kommer turister i till exempel Då går man ju till eh, direkt Och så hämtar man en cykelkarta oh. eh, Och där finns det ju en karta med olika turer då. Eh, det, det är ju bra, ett bra sätt att börja oh. Sen kan man ju kombinera egna och sådär naturligtvis Men det, man kan få lite idéer Sen är det ju så eh, Vi har ju en mountainbike slinga i Il Ilan reservatet. Och vill man testa nu, menar lite roligare, framförallt för barnen, så har ju Trans Cykelklubb gjort en fantastisk bana uppe i Brästorp. Alltså det är så imponerande som man blir nästan gråtfärdig. Är det, är det den Bråstorpsrundan? Eller Brästorpsrundan? Nej, Nej utan det är, man har ju gjort en downhillbana och lite Aha. vid Junkamålsbackar och, och Brästorp. Ja. Och det, de har ju jättemånga ungdomar nu. Från, från ingenting för några år sedan till många. Ja, spännande. Tråd oss direkt. Och man, kanske, man kan säkert hitta någonting på nätet också. Ja, ja. Och där. Har du varit inblandad i det också? Cykelkartan har jag varit inblandad. Ja, har ja, ja, ja. Jag gillar ju kartor. Du ja, du är ju lite, du är en liten kartkille. Är Sen så. är det ju så... Nu är det lite reklam. Ja. Soltranos släpper ju sitt cykeltrim om ett par veckor. Berätta, vad är det för någonting då? Då har vi 50 kontroller okay. som man ska uppsöka. Och vid de kontrollerna har vi tagit en bild. Så ska man para ihop den här bilden med en kontrollpunkt då. Så det okay. sitter ingenting ute utan man ska ta sig till enligt kartan då. Okay. Och det är runt hela Tranos ska man säga. Okej. Okay. Och det har vi kört rätt många år Och det är ja. jättepoppis ja. Det, Och det är något man köper liksom man, man, köper man köper ett sånt paket för 100 kronor Och är man är med på en utlottning kan man vinna en resa till Sydafrika Ja typ En ost från Åksson ja. kanske Nej, Och det, ja. det som är bra med det, ja. det är att man kan ju vara Någon här Ett par och sen tar man kontakt med ett annat par Och kan vara en fikakorg Och sen ger man sig ut och ja, På utflykt Ja men Det är ganska fränt att cykla. Ah, ja. Det måste man ju tillstå. Ah. Får man ha en där också, ja. Ja, ja. Och det är ju faktiskt så tranoslig som en gryta. Ah. Och det tänker man inte på för man bara cykla. <laughs> oavsett vad man cyklar så måste man uta uppåt. Ja, upp <laughs> upp för, <ja. laughs> men då, då har man efterspack hem då. Bra. Men äh, det första som är på, på kartan här nu. Då, det är ju äh, zoomen runt, Vilket datum var det nu. 24 maj. Och anmälan är självklart öppen redan. Aj, aj, aj, så det, och, det, och, det, och det finns tre olika eh, mm. distanser där. Ja. Eller, eller runder mm. eller vad man ska säga. Mm. Ja men bra. Du eh, Bosse. Stort tack för att du tog av din tid och, och besökte oss i fredags för alla. Ja. Alltid lika roligt. Ja men det är alltid lika roligt när du kommer. Du Sköt om dig så ja. hörs vi snart igen. Det är samma. Det är ja. samma. Ja. Cykla lugnt. Hej. Ha en bra helg. Frannan morgon till Toktion med Jan Hollmon i